2. Időnként mindannyiunknak el kell mennie a rendelőbe, a gyógyszertárba. Ha nem is magunk miatt, akkor a gyerekeinkkel gyerekorvoshoz, ahol megmérik a súlyukat, a magasságukat, azonnal elkezdenek besorolni, kategorizálni bennünket. Pontokká válunk egy diagramon, az átlag alapján standardizálnak, beoltanak szinte minden ellen, kivéve a gyászt, a kétségbeesést és a halált.